Chagwa Fema Kuba na Radio isanganiro Karibu kuifu atatarifa ya habari Mchana huu tuanze kwa habari kuu. Wabunge sita kutoka Chama Sandede FDD Wamipitishwa leo hii Kuliwakilisha Taifa la Burundi Kwenye bunge la Afrika mashariki utajuzwa katika tarifa hii ya habari. Vito vitatu vya ugavi wa mafuta vya futwa na ofisi ya usanifishaji nchen burundi BBN kwa ufupi mkwa ngitega kisa hudu mahafifu. Na baadi ya walimu waliuhamishua kwenye shule nyingine tofauti na zile walizokuwa wakitumikia wakitumikia. Kutoka na nakufungwa kwa muda kwa shule hizo au baadi ya masomo yaliokuwa yakitolewa kitolewa shule ni hapo wanalamikia kwa, mish, kwa mishwa mbali na maeneo waliokuwa wakitumikia kwa mfumo uso eleweka. Haya bila shaka na mengineo, jungenasi karikatari fahii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Alphonse Kubwima na natunganisha kimitambo. Karibu. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Tunasikavema asilimia miamoja kutoka mjini Bujumbura kwenye 189.7 na 111 inchi nikati. Hii ni tarifa ya habari. Baraza la bunge limepitisha sasa hivi majina ya wabunge watakao wakilisha nchi ya Burundi katika bunge la Afrika mashariki marufu eala. Wabunge sita kutoka chama madarakani Madarakansen FDD Tayari wamejulikana Miongoni mwao, Saidi Kibea na jo Joseph na Nakarutimana Kwa upande wachama cha kisiasa cha uprona Jina la Olivier Hurunzi zapeke Tayari limekwisha pitishwa katika operation hiyo daima kutapitishwa jina la mtu mmoja mfuasi wachama cha kisiasa CNL pamoja na mwakilishi wa raia wa kabila la Watwa kituo kimoja cha ugavi wa mafuta kimefungwa asubuhi ya leo Jumatano mjini Gitega huko vingine viwili ambavyo ni Mtama Oil pamoja na Gitega Capital Oil daima mko ni Gitega Vikiwa vilifungwa jana na ofisi ya Burundia usanifishaji Bebene kwa ufupi Katika ziara ya ofisi yomkwa ngitega jana jumanne Jambosko Buzokoro kiongozi wa maabara ya uhandisi wa uma Katika ofisi hiyo Anaeleza sababu kuwa vituo hivyo kutoa viwango visi vyotosha vya mafuta Anajuza mita za kawaida ndogo ndogo Zisizo pima vizuri kiwangotosha zita zitatolewa sokoni. Uhakiki huo wa uzingatiaji wa vituo vinavyotoa vjoto mahuduma za ugavi wa mafuta unaendelea hadi juma wiki hii. Baadi ya madereva wa gari za uchukuzi mgini bujumbura wanaileza mafuta aina ya diesel kupatikana kwenye vituo vya ugavi siku hizi wakilinganisha na siku zilizopita ila wanajuza kuepo uhaba wa mafuta aina ya petroli hali inayopelekea foleni kuwa foleni mara kwa mara kwenye vituo vya ugavi baada ya waliozungumza na kituo chetu cha matangazo radio Isanganiro leo Jumatano wanawataka wahusika kufuatilia hadi jibu malidawa kupatikana ni baada ya takriban wiki mbili shirika la ugavi wa umeme Rigidezo likitangaza kuingiza mafuta ya aina zote Redio Sanganiro, Radio ya Maldiviano. Katika ukurasa usalama kwa sasa wanaume wawili ambao miongoni mwao mwenyekiti wa kijiji Mugara aa, ni ukurasa wa sheria kumradi tarafa na wa Rumonge waliadibiwa na fa, kwa faini iliyokatiwa 200,000 na 500,000 pesa za Burundi na ya taifa inayotumikia mkoa Rumonge. Ni katika kesi ya mafumanizi iliosikilizwa jioni ya jana juma nune Watu wawili wameshutumiwa wizi katika uchaguzi wa wapatanishi uliofanyika kijijini hapo mapema juma tatu wiki hii Mwingine watatu aliyeshitakiwa pamoja na hao wengine aliyachua huru Mwingine hao Waliokabiliwa na shutuma walikubali kosa na adabu yao ni kifungo cha muaka mmoja Ikiwa watashindwa kulipafai ni hiyo ilioamriwa na mahakama Wanaume wawili wakazi wa vijiji tofauti vya tarafa ruhororo mkua ningozi Waliuwawa na wakezao jana jumane kutokuelewana katika mipangilio ya maisha ya familia Nimoje wapo sababu za mawaji hayo Katika polisi na kwenye utawala Wanawataka wanandroa kupeleka malalamiko yao kwenye ngazi usika Ili kupata ushauri kuliko kujitolea wenyewe adabu Baadi ya walimu waliohamishwa kwenye shule Waliohamishwa kwenye shule nyingine tofauti na zile walizokuwa wakitumikia Kutokana na kufungwa kwa muda kwa shule hizo au baadi ya masomo yaliokuwa ya yakitolewa ya shule ni hapo wanalamikia kwa mishu ambali na maeneo yao waliokuwa wakitumikia kwa mfumo usioeleweka eleweka. Baadi ya waliuzungumza na muenzetu katika kanda ya elimu ya rumonge hawaelewi na mnamualimu anavyotumwa kutumikia mbali ya shule aliokuwa akitumikia Hili kuleta mwalimu mwingine shule ni hapo Wanaomba hakiao uh, kuzingatiwa Afisaili Murumonge anahileza walimu hao kwa mishuwa uh, kwenye shule ambako walikuwa wakitajika zaidi Habari za kimataifa Nairobi Raisi mpya wa Kenya, William Semoy, Semoy Ruto, ametangaza mikakati kabambe ambayo itawezesha taifa hilo la Kenya uh, kuimarika kiuchumi. Akizungumza baada ya kuapishwa kuwa Raisi, Ruto alitangaza kushu, uh, kushukishwa na bei yambolea kutoka shilingi 1605 kwa bagi uh, kwa... Uh, kwa kilo moja Kwa bagi moja la kilo hamsini Na hadi shilingi uh, elf, shilini, Elfu ishirini Na tatu, Shilingi elfu tatu miatano Hamesema kwamba behio mpya Itaanza kutekelezwa kuanzia wiki jayo Huku serikali yake ikijaribu Kuibadilisha sekta ya kilimo nchini Ruto hameongezea Kwamba wakati wakampeni za uchaguzi walikusanya maoni kutoka kwa wanainchi ambao walilalamikia kupanda kwa beza bidha muhimu. Alisema kwamba licha ya serikali iliopita kujaribu kusuluhisha swala hilo kupita kupitia kutoa ruzuku hali ya kiuchumi ya wa Kenya imezidi kudorora amesema kwamba serikali yake itaangazia suala hilo la ruzuku ili kuhakikisha kwamba beza bidhaa muhimu zinapunguzwa. Aida kiongozi huyo amesutu mtabia ya kuficha bidhaa kwa lengo la kupandisha bei na kuzitaka serikali za county kuhakikisha kwamba mbolea inapatika miongoni mwa wakulima. Habari hii ni kwa mujibu wa BBC kiswahili. RFI Kiswahili BBC Kiswahili Waziri wa Utamaduni kwa sasa tuko London Uingereza Waziri wa Utamaduni wa Uingereza Michelle Donelan ameonya kuwa huenda kukawa na misururu mirefu kuliko inavyotarajiwa kufikia kufukia, kufikia mwili wa Malkia Elizabeth II katika ukumbi wa Great Hall wa Westminster Alisema kuwa huenda kukawa na mistari mirefu ya maelfu ya wafarigi Na unaweza kusubiri uh, kwa saa 30 mistari uh, A ni kumradi kabla ya kufika Great Hall Kwa misingi hiyo uh, alionya jamii kujilinda, uh, kujiandaa kusimama saa nyingi kila siku na kujiandaa kuihimili ba hali ya hewa. Lakini alisema serikali itafanya kila iwezekanalo uh, kila liwezekanalo kuhakikisha watu waliosafiri kuja London ha, hawana matatizo yoyote. B. Donnellan alisema kwamba saidi ya watu elfu moja wali watakuwa wakisubiri kwenye mstari kila siku wa, uh, kwasaidia. Aliongeza kuwa Ted modern na Shakespeare Globe watakuwa watawasha mataa kwenye ofisi zao mgini London pamoja na kuweka picha ya malikia Elizabeth Wapili. Na maduka ya tasambaza viburudisho kwa UMA Nyumba uh, miatano zaidi vimehifadhiwa kwenye barabara inayoelekea katika ukumbi wa West Minister kukidi mahitaji ya UMA Saba na dakika 32 katika studio za radio Isanganiro Mwisho wa tarifa ya habari Asante kwa kuwa nasi Ba